פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקתבה, ולקחת לך לאישה. והוויתה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה.